Так ми сидимо довго серед перекинених стільців, трісок, розкиданих паперів. У квартирі насторожена тиша. З вулиці час від часу глухо долітають дзвінки трамваєв. Раптом шапочка схоплюється, з огидою шпурляє листа додолу і, не дивлячись на мене, питає одривисто. «Що ж ви тепер?» «Я мовчу. Що я можу їй сказати?» «Ну що ж ви гадаєте робити?» «Відповідайте!» «Не знаю». Нічого не думав. Шапочка робить декілька кроків по хаті, зачиняє двері шафи з книжками, підіймає стілець і сідає на нього. Потім вона рвучко встає, простує до мене, але вже біля самого столу повертає вбік і зупиняється біля стіни, поклавши на неї руку і притулившись до руки чолом. Я здивуванням слідкую за нею. Я не смію, не можу вірити догадкам, що миготять у мене. «Ганно, пили півно!» Вона різко відривається від стіни, йде до канапи й сердито питає. «Ну що?» Тепер я вже не можу сказати того, що сказав би, коли б вона стояла там, далі. Моє хвилювання згасає, і знову млосна слабкість і тупість обгортають, як брудним товстим павутинням мозок. Шапочка бере муфту, і, повісивши її на одну руку, підходить до мене. «Ну що?» Погрались тихо і злісно насмішкувато, каже вона, бачите, мене навіть не дивує ця несподівана злість, така чужа їй. Так, погрався, машинально кажу я, мене хилить лягти, сидіти трудно. Я переходжу на канапу і, забувши попрохати вибачення, лягаю. Звідти бачу, як шапочка стоїть довго спиною до мене похиливши голову і упустивши руки вздовж тіла. Я заплющую очі і з якимсь блаженним безволлям віддаюсь теплій знемозі. Коли я прокидаюсь, шапочки нема в хаті. Так само валяються долі клаптики паперу, скло, недоламки столика. На столі горить лямпа затишно і ясно. Я худко сідаю і відразу все пригадую. Але нема вже ні люті, ні апатії, Мій стан нагадує мені знову тюрму, але вже по арешті. Холодна, покірна, безнадійна, туга і свідомість цілковитої відірваності від минулого. Дивлюсь на годинник. За чверть восьма. Це мене дивує. Всього години зотри минуло від того часу, як я одержав листа. Але зате до Клавдії ще сьогодні можна встигнути». Я находжу долі її листа, читаю адресу, потім напружено пригадую, що ще треба зробити. Весь час здається, що я вже думав про це, знав та забув. Ага, так, грошей. Недалеко від дому Клавдії Петрівни я раптом злякано здригуюсь усередині, адже я зараз побачу мого сина. І теж, неначе я вже й про це думав, виразно уявляю собі голе, оранжево-червоне тільце з фіолетовими зігнутими пальчиками. Воно чогось вигинається, немов вириваючись із чиїхсь рук. Мій ляк переходить у напружене замішання, з якого я вже не виходжу до самого порогу клавденої квартири. Ось вона. Нарешті. Двері оббиті полупленою чорною цератою й повстиною. На сходах солонкувато кислий запах гасу, вогкости, бідноти. Дзвінок дротяний із обмотаним папером-держальцем. На саморобній карці, пришпиленій кнопками до цирати, написано рукою «Ольга Петрівна Любченко». Я здивуванням думаю, що і Клавдія Петрівна теж колись звалася Любченко. Обережно дзвоню. І, коли чується згук дзвоника, подібний до дзвінкого заливчастого гавкоту крихотної собачки, мені раптом приходить на думку, що ж я скажу їм, як триматимусь із ними. Клацає замок і двері відчиняються. На мене шугає спертим, теплим, парним повітрям, як і з пральні. Упівтемнім. Мініатюрнім перед стоїть Клавдія Петрівна, рівно, злякано наставивши на мене склапен сне. За її спиною на стіні висить лямпочка і здається, що це від неї таке повітря. Нічого не кажучи, не вітаючись, я вхожу в передпокій з таким виглядом, ніби виходив на часинку. Це не передпокій, а вузенький, довгий коридорчик, у який виходить кілька дверей кімнат. З одних дверей падає на півтемну підлогу і стіну простокутна смуга світла. Звідти, мабуть, і вийшла Клавдія Петрівна. Я роздягаюсь, і мене вражає тиша в кімнаті. Я сподівався чогось іншого. «Сюди!» – пошепки каже Клавдія Петрівна, показуючи на перші двері. Я мовчки відчиняю їх і входжу. Тут темно. Тільки з коридора та трохи з сусідньої хати падає блідою смугою світло. Але двері туди зараз вже кимсь щільно зачиняються. Клавдія Петрівна, хвилюючись і хапаючись, шукає сірників на столі і водячи, як сліпа, руками. Я мовчки запалюю свого сірника і подаю їй. Вона так само хапаючись бере і щось про себе шепочучи шукає лямпу, що стоїть на комоді. Кімнатка маленька, убогенька, синювато сірими шпалерами в рожевих буйних квітках. Меблі простенькі, хисткі. І все покрито плахтами. І стіл, і канапка, і стіна, і підлога перед канапою та під столом. Ще дужче тхне пральнею. Щоки Клавдії Петрівни знайомо палають цегляно червоним рум'янцем. Вона своїм звичаєм уся в чорному. Струнка і гнучка. Ні трошки не змінилась, наче ми ніколи й не розлучались. На її шиї довгий ланцюжок, з чорних баньок, подібних дочоток. «Сідайте, будь ласка», – так само пошепки говорить вона й отходить до столу. «Я сідаю на канапі, яка пищить, і зараз же впивається в мене чимсь гострим. Клавдія Петрівна стоїть, не не насмілюючи сісти в моїй присутності, і міцно стискує руки. Я схоплюю за дверима сусідньої кімнати шепотіння, значить, там є ще багато людей». А може, ніякої дитини зовсім немає? «Він спить?» – голосно питаю я. І мій голос чудно виривається з шелестячої, шепочучої тиші. Клавдія Петрівна лякається і в ту ж мить хапливо винувато каже. «Так, спить, але коли ви хочете – ні. Потім». «Там хто?» – киваю я на сусідні двері. «Нікого. Сестра та Костя. Вони можуть піти в кухню. Ні». Почекайте. Але в цю хвилину чути в тій кімнаті тихі кроки, що ніби прокрадаються, і потім репучий обережний голос коридору. «Клаво, ми будемо в кухні!» Так само обережно і несміло реплять двері в кухню, і настає цілковита тиша. Клавдія Петрівна машинально прикладає долоні до і, як видно, робить зусилля щось сказати. «Я не...» «Винна!» – нарешті шепоче вона, жалібно й розгублено усміхаючись. «Присягаюсь життям нашої дитини. Я все хотіла. Я не обвинувачую. Залишіть. Нічого не поможе. Річ тепер не в її вині. Мене лякає та кімната, в яку я мушу зараз увійти. Як тільки я переступлю за її поріг, трапиться щось таке, чого я повинен уникати всіма силами». І тут же мене щось зразу підводить з канапи. «Покажіть!» – брутально, тоном наказу кажу я. Клавдія Петрівна кидається в сусідню кімнату, обережно, безшумно відчиняє двері й озирається на мене. Ми маємо вигляд злодіїв, що прокрадаються в чуже помешкання. Крізь напіврозчинені двері мені видко краєчок дитячого ліжка. Рожевий, ніжний сутінок – Тиша, злодійкуваті кроки, побожні рухи Клавдії Петрівни, загадкова непорушність білої закутаної колиски. Я мимохідь теж ступаю на вшпиньках. І те, що я так іду, та ще може щось у моїй постаті чи в лиці, надає тепер рухам Клавдії Петрівни більш певности, строгости. Вона робить мені знак підійти ближче і злегка підіймає покривало над ліжечком. Я підхожу і зазираю. Серед чогось білого, невеличка, рожева, В долоню завбільшки пляма. На плямі невиразно вирисовується ротик і ніздрі. Більш нічого. Очей і брів непомітно. Пляма лежить зовсім непорушно, тихо. Я довго дивлюсь на неї і дивна річ. Моя напруженість і підняття падають помітно. Нічого таємного, особливого, хвилюючого, звичайне личко звичайної дитини. Я відходжу й сідаю на стілець біля стіни. Клавдія Петрівна спускає покривало і теж сідає. Тепер я бачу, що рожеве світло йде від лямпи, обмотаної прозорим рожевим папером. Але воно не в силі прикрасити бідності хатинки. Тут шпалери, навпаки, рожеві з синіми квітками». Одекуди папір відстав від стіни, роблячи міхури, як на тілі від попечення, у кутку підозрілі темні плями, вогкість, мабуть, занадто тепле, вогке, густе повітря. Весь час настирливо пахне білизною, милом і ще чимсь солодким, неприємним. Я встаю, мені більш нема чого тут робити. Клавдія Петрівна теж підводиться, наводить на мене склапен сней, несміло питає.